Там, де Каска родиться. По святах побіг для Володька час куди швидше. Все-таки нема-нема, та й десь повіється. Не сидів уже завжди в хаті, то на лід, то до млина, а останніми часами почав просто цілими днями зникати. І коли його мати спитає, де був, завжди та сама відповідь – у млині. І дійсно, тягнув його той млин, як магніт. Холод, не холод, мороз, не мороз – а він йде і чапить там у хатині, що в одному куті млина примістилася, закурені, засмічені, повній лавиць дощок, пеньків для сидження із залізною, круглою, яку звуть барабанчик, грубкою посередині. У хатині денно і ночно, завжди і без перерви, стоя, сидя і лишка, повно дядьків-завізників. Диму там від махорки і грубого газетного паперу завжди стільки, що на ньому можна, як кажуть, вішати сокиру. Одне маленьке віконечко на чотири шиби, відколи появилось на цьому світі, не бачило ще ніякої утірки. А тому воно стало зовсім непрозорим, сірим, подібним на шмат небіленого полотна. Ані повітря, ані світла воно не пропускає, і не для того воно було зроблене. Воно зроблене для того, щоб у хатині було тепло. Але і цього свого завдання воно не як слід виконувало, бо й тепла тут не було. Надто великі мало воно шпари, якими чомусь ніхто не цікавився, щоб могло воно втримувати тепло. У хатині повно дядьків. Завжди горить барабанчик, гріються завжди сніданки – курять, спльовують, регочуть. І завжди гуторять, завжди оповідають. І завжди сторчить тут десь збоку, боку, десь позаду Володько. Мороз не мороз, холод не холод, дядьки у кожухах, у валянках, Володько у своїх чобітках і старому матірному жакеті. Дядьки оповідають, Володько слухає. Дядьки регочуть, Володько посміхається. І які були оповідачі? Однокій трохим син Івана Гуци – Старий Іван Середа, що був колись у банді злодіїв відомого казмірця і, ховаючись від самосуду села, підрізав зі страху собі горло, тому й звався Зарізаним. Дід Кошень – лисий, білий, з довгою бородою, подібний до святого Миколая, побережник Токсарових лісів. Олійник, що бував по світах у Києві, в Одесі, десь там на шахтах вугіль копав а після у Києві у якихось там панів задворника состояв. Ще донедавна бував тут старий велетень Ровіцький хведь, що собственною персоною на турецькій війні з 1877-1800 роках побував і бив турків, і навіть медаль за храбрість мав, і носив її у дні святочні на широких своїх грудях. О, цей знав того. Кожне своє повідання починав так – Тож ще коли я в 1877-188 году на Турецькій війні був, і пішло, і пішло. Доходив не раз до такого, що й сам собі переставав вірити, і все питав слухачів. А чи вірити мені? Слухачам вірилось тяжко, але все-таки вірилось. Коли він сам один цілу роту турків в полон брав – або коли сам імператор Олександр Олександрович йому, собственноручно, вручив оцю медалю за взяті знамені 125-го пішого полка турецького падешаха, яке я сам вирвав з рук турецького знаменностя, пробивши штихом собі путь через колону турків з 25 чоловік. Але Хведь Ровіцький не лише з турками мав діло, не менше справ він мав із нечистою силою. А треба вам і те знати, що нечиста сила, в якому тільки вигляді між людом хрещеним на землі не появляється. От, к примірові, було це саме перед зимним Миколаєм. Саме перші хуртовини закрутили, коли робив я у Чеха шалти на борщівці. Трачку різали. А людина шалти, нічого собі, любив і випити, і поготорити. Ріжемо, став бути цілий день, а ввечері додому. А мені, звісно, додому верстов шість через придатки, а холод, а метелиця. Шалта це знає, прийде, бувало, і каже, а ходім на пане Ровіцький, та погріємося. Ну, ходім, пане Шалто. І зайдем, став бути на гулянку до веселого, що то на перехресті доріг стоїть. Ну, одразу по пиві, а пиво там, звісно, гульчинського бровару, знаєте? Та чому б не знати? Ну, і ото ж. Наперед по пиві, а там і на чарчину перейдемо. Я став бути, оповідаю, а Шалта слуха та підлива, слуха та підлива, і не раз, бувало, вип'ємо собі, що зветься на здоров'ячко.